Згодом, може, колись. Частина 10. Рудий, Міра та Ерік. Мій шалений Руді, привіт! Сподіваюся, що ти стримався і не потрощив, перемагаючи свій темперамент та гонор, усі мої банки з березовим соком корисним навіть для твого здоров'я. Я трохи скучив за тобою, за твоєю пикою, мушу визнати це, мій вогняний герой. Якщо я знайду в цій місцевості дику ружу, то зірву квітку, засушу її, вкладу пелюстки поміж аркушів паперу, складу вірша на твою честь і надішлю тобі листа мій хоробрий лицарю. Ледве не забув У мене до тебе Вималювалося одне запитання Маленьке, нескладне запитаннячко Вчора мене непокоїв мій шлунок Я згинався навпіл То хочу запитати тебе, мій друже Чи ти часом не поклав щось важкеньке на мою фотокартку Тільки відповіси мені відверто Як це ведеться серед чоловіків Чорт, мене відволікають, тому я мушу прощатися з тобою, мій любий. Цілую ніжно твій пустунчик Ерік, оксамитові пальчики. П.С. І не вдягай мої спідниці. Неодмінно помічу, якщо ти їх чіпав, бо в жінок, знаєш, є свої таємниці. Рудий, привіт. Прошу на серця, на цього блазня, та й взагалі не дуже на нього зважай. Він не може не блазнювати навіть тоді, коли сам на сам відливає в кущах. Вибач за натуралізм, але з ким поведешся, від того й наберешся. Він виразно прочитав мені частину листа, який написав тобі в нашому спільному дядя Федірському посланні. Бачив би ти його задоволену пику. Він упевнений, що ти визнаєш його витвір дотепним та високо оціниш його літературні здібності. Вчора ми побилися об заклад. Чи розтрощив ти банки з березвим соком? Бачиш, це означає, що ми сумуємо за тобою, наша Люба, рода, безці. Мені тебе не вистачає, я люблю тебе, брате. Ще вчора я міркувала над тим, що мене оточують люди. Це насамперед ти, Ерік, а також батьки, які так багато бачили в цьому житті. Що ваше знання, ваше бачення істотно компенсують особливості мого зору. Я просто хочу сказати тобі – дякую. Бачиш, я вже це сказала. Ти хоч трохи скучив за нами? Сподіваюся, що так. Бо незабаром ми повернемося – Веріка розпочинається лекції «Новий навчальний рік». Я досі не можу повірити, що він викладає господарське право. Господарське право він називає «мертвою наукою». Називає себе викладачем «мертвої науки». Наполягає на тому, що господарського права, як такого не існує, що воно мертве. Ти знаєш, у нього так завжди. Науки мертві – Натомість іграшки живі. Та що він там не буркотів, я все одно знаю, що він любить своїх студентів і з неабияким задоволенням повернеться до роботи. Усе минає, все колись закінчується, завершується і наша відпустка. Все минає, щоб розпочатися знову. Ми нічого не обіцяємо одне одному, як заповів великий старий Ган Хем, і, мабуть, саме тому відчуваємо себе вільними, щасливими та близькими людьми. Я люблю тебе, брате, твоя і тільки твоя міра. Жовтий намет – справжній півострів забавок. Дніпровська затока вже, до речі, починає цвісти. Провінція Оболонь, 2002 рік Лариса Денисенко Коли ти народжуєшся влітку, вважай тобі поталанило Ха! Та тільки четвертій частині людей даровано таке щастя